بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنزه عن سمات النقصان المبرأ عن العيب والإمكان والحدثان المتصف بصفات الكمال والجلال المقدس عن كل ما يخطر بالبال أو يتوهم في الفكر والخيال المحتج ببرداء العز والجلال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Və sələt və sələm ələ seyyidil xalq-i acməin Khətəm-i mürsəlin Və əfzəlihim əndi Rabbil ələmin Və ələ əlihə və sahbihil təyibin təhirin Və mən təbiyahum bəhsənin ilə yəvm-i ddən Amma bəl İmam İbn Belben Elhambelinin Rahiməhullah Qalaidül İqiyan adlı eytikadın mətnini okumara davam ediric Və məlif uza Allahın سفتر بارداء تانشمات طوامة در بيرورك وبأنه عالم بعلم واحد قديم باق ذاتي محيط بكل معلوم كلي أو جزئي على ما هو عليه فلا يتجدد علمه تعالى بتجدد المعلومات ولا بتعددها ليس بضروري ولا كسبي ولا نظري ولا استدلالي ماليف بيرورك Həmçinin onun, yəni uca Allahın bir olan qədim, baqi və zatı elm ilə alim olduğuna, hər bir külli və cüzdi olan məlumu olduğu halı üzərə əhatə etdiyinə qəti inanmaq vacibdir. Məlum olan şeylərin yenilənməsi, həmçinin çoxsaylı olması ilə onun elmi yenilənmir. Onun elmi zəruri, Kəsbiz, nəzəri və istidləli də deyil. Müəllif buyurur ki, Uca Allahın yalnız bir elmi var. Həmin bu elm onun zatı sifətidir. Və bu sifət qədim və bağqədir, yəni onun əvvəli və axırı yoxdur. Uca Allahın elmi onun zatı sifətidir, yəni felisifətlərindən deyil. Uca Allah elmi ilə hər bir külli və cüzi olan şeyləri, olduğu halı üzərə əhatə edir Uca Allahın hər bir məlumu əhatə etməsi yəni onu bilməsi deyildiyi zaman isə bura həm mövcud olan həm də mədum olan yəni mövcud olmayan şeylər də daxildir yəni Uca Allah üz elmi ilə hər bir şey əhatə edir deyildiyi zaman onun var olan şeyləri, həmçinin mövcud olmayan bütün şeyləri bilməsi qəst edilir yəni Uca Allah olmayan şeyləri olsaydı necə olacaqdı Bütün bu şeyleri bilir. İmam Alauddin Al-Mardavi Rahimahullahu Teala Al-Təhbir Şarx-u Təhrir kitabında buyurur ki, İlmullahi Teala qadimun ləənəhu sıfətun min sıfəti. Uca Allahın elmi qədimdir. Qədim deyildiyi zaman, yəni onun əvvəli yoxdur. Çünki o, yəni o sıfət Allahın sıfətlərindən biridir. Və sıfət hu qadimə buyurur ki, onun sıfətləri hamısı qədimdir. ليس ضروريا ولا نظريا بلا نزاع بين الائمه اماملار arasinda heç bir ictilaf yoxdur ki onun sifati zaruri yani ilm sifati zaruri yaxud nazari deyil wa huwa wahidun laysa bi'arad u birdir herez deyil chunki insanların ilmi herezdir feyata'allaqu bi jami'il ma'lumat ijmalan wa tafsilan ala ma Məlum olan və olduğu hal üzərə olan bütün yıqcan və müfəssəl şeylərlə bağlılığı var. Allah cəllə və ələnin sifəti yıqcan və müfəssəl olan hər bir şeyə hat edir. Qalə fil-müqniyyə də buyurur ki, ilmullahi sıfətun, zətiyyətun, vücudiyyətun vahidə. Allahın elmi bir olan zatı, vücudi bir sifətdir. Əhətə Allahü bihə ləm təzəl və lə təzəl bi kulli kulliyyin və cüziyyin məvcudin və mədumin alə məhü və aleyh Ocaq Allah onunla olduğu hal üzərə hər bir külli və cüz-i şeyləri mövcud və mədum yəni olmayan hər bir şeyi əhat etməkdədir və ləysə zaruriyyən və lə nazariyyən onun elmi zaruri yaxud da ki nəzəri deyil hadis olan yəni sonradan var olan Məxluqların elmi isə iki cür olur, zəruri elm və nəzəri elm. Zəruri elm nəzər yetirmədən insanın bildiyi bir şeydir. Misalsın, insan bütün bir şeyin yanım bir şeydən böyük olduğunu zəruri olaraq bilir. Bunu araşdırmağa lüzum yoxdur. Nəzəri elm isə yalnız nəzər yetirməklə, yəni araşdırmaqla əldə edilən elmdir. Həmin elmə kəsbi, yəni qazanılan, yaxud istediləli yəni araşdırma nəticəsində ortaya gələn elm deyilir. Uca Allahın elmi onun zatı və qədim sifətidir və onun zəruri, yaxud nəzəri olması mümkünsüzdür. Və müəllif buyurur ki, məlum olan şeylərin yenilənməsi və çoxsaylı olması ilə onun elmi yenilənmir. Bəli, Uca Allahın elmi yenilənmir. Çünki artıq qeyd edildiyi kimi Uca Allahın zatında heç bir dəyişiklik baş vermir. Onun zatında heç bir şey yenilənmir. Alimlərin dediyi kimi, Uca Allah müxtəlif şeyləri dəyişir, xəlq edir, yaradır, ancaq özü dəyişmir və onun zatında hadis olan şeylər qaym olmur. Və burada təbii ki, bir qədər açıqlama vermək lazımdır. Bəzi insanlar həmbəli imamlarının Uca Allahın zatında yeniliklərin qaym olmamasını qəbul etmir. Və deyilirlər ki, bu sözü demək, Uca Allahın mərhəmət, qəzəb, xəlq etmə kimi sifətlərin inkarına gətirib çıxarır. Çünki həmin adamlar düşünürlər ki, yenilənən feyillərin Uca Allahın zatında dəyişiklik və yeniliklərin baş verməsini gərəkdirir. Yəni, Uca Allah daimə yaradır. Misal üçün, insanlar dünyaya gəlir, yağış yağdırır. Kainatda müxtəlif Yeniliklər baş verir və düşünürlər ki, bütün bu şeylərin baş verməsi Uca Allahın zatında yeniliklərin qaym olmasını gələkdirir. Yəni, Uca Allah müxtəlif şeyləri olmadığı bir halda onu icad edir, xəlq edir və bu icad və xəlq etmə Uca Allahda hər hansı bir şeyin dəyişməsini gələkdirir. Yəni, bəzi insanlar bu cür düşünürlər. Həmbəli imamları Uca Allahın xəlq etdiyini və kainatda müxtəlif şeylərin yenilənməsini ispat edirlər. Ancaq uca Allahın zatında heç bir yeniliyi baş vermir. Təbii ki, insanlar bunu təsəvvür etmək iqtidarında deyirlər. Ancaq insanın bir şeyi təsəvvür etmək iqtidarında olmaması onun batilliyini ifadə etmir. Çünki uca Allahın kainatda müxtəlif varlıqları xəlq etməsi və həmin şeylərin yenilənməsi, ancaq Allahın zatında heç bir dəyişikliyin baş verməməsini təsəvvür etmək mümkünsüzlüyü qədim olanın şəyni ilə bağlılığı səbəbi ilədir. Və Uca Allah Qurani-Kərimdə bu həqiqətə ən mükəmməl bir təzdə işarət etmişdir. İnsanlar bu cür məsələlərdə öz həddini bilsinlər və Uca Allahı idrak etməyi mümkünsüz olduğunu anlasınlar deyə Allah Cəllə və Ələ buyurur: "Mə əşhedtukum xalqə səmāwāti vəl-ardı və Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına Nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Və bu, xalis, uca və əzəli olan Allahın şəhənidir. Bunun necə baş verdiyini insan haqlı idrak etməyi gücündə deyil. Və insanın bu cür şeylərin həqiqətini bilməsi və yaxud bu cür şeylərə agəh olması və öyrənməsi mümkün olan bir şey deyil. Və ümumiyyətlə, insan bu cür şeyləri anlamaq və bunu təsəvvür etmək ilə mükəlləf deyil. Onun üzərində bu cür öhdəçilik yoxdur. Və bu səbəbdən bəzi təməl qaydalara diqqət etirmək lazımdır. Və bizim alimlər buyururlar ki, Uca Allah qədimdir. Onun zatında heç bir dəyişiklik baş vermir. Uca Allah bu kainatı və onun içində olanları və həmçinin yenilənən şeyləri xəlq edir. Ancaq bütün bu şeylər Uca Allahın zatında dəyişikliklərin baş verməsini gərəkdirmir. Çünki Uca Allah zamanın və məkanın xaricindədir. Və bütün bu şeyləri, öz qədim qüdrəti ilə icad edir. Müəllif buyurur ki, məlum olan şeylərin, yəni məlumatları yenilənməsi ilə onun elmi yenilənmir. Yəni, Uca Allahın zatında yeni bir elm ortaya gəlmir. Çünki bu hal, Uca Allahın bundan öncə hər hansı bir şey bilməməsini və sonradan onun zatında həmin şey barədə elmin hasil olacağını gərəkdirir. Bu isə Allah qorusun, uca Allahı cahilliklə vəzif etməkdir. Əslində isə, uca Allah əzəldən olan və olacaq şeyləri bilir və həmçinin onun baş verəcəyi anında onu bilir. Ancaq bu, onun zatında elmin yenilənməsini gərəkdirmir. Və məlum olur ki, uca Allahın elmi nə zaruri, nə də nəzəri elm deyil. Və həmçinin uca Allahın elmi vacib, mümkün və mümkünsüz, yəni müstəxil olan bütün şeylərlə təllüq edir. Yəni, uca Allah keçmişi, gələcəyi və bir şey olardısa, necə olacağını da bilir. Uca Allahın mümkünsüzü bilməsinə bir misal çəkin. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa ilahlar olsaydı, Onların hər ikisi fəsada uğrayardı. Yəni, uca Allah mümkünsüz şeyləri də bilir. Və olardıysa, necə olacağını da bilir. Və Allah Cəllə və Ələnin elmi vacib, mümkün və mümkünsüz olan şeylərlə təalluq edir. Yəni, ona bağlılığı var. İmam Səffərinə rəhməhullahu te'alə Ləvami'u Ənvarı l-Bəhiyyə kitabında buyurur ki, وَمَعْنَ تَعَلُّقِ عِلْمِهِ تَعَالَ بِالْمُسْتَحِيلِ İlmühü tealə bistihalətih. yani ucaq Allahın ilminin mümkünsüz olanla teallüq etməsinin mənası, ucaq Allahın mümkünsüz olan şeyləri də bilməsidir. Mə <gülüyor> əşərə ileyhə Badu sələf bi qavlihə. Sələftən bəzləri bu mənaya bu də sözləri ilə etmişlər. Alimə <gülüyor> mə kənə və alimə mə yakun Ve alimə mə ləm yəkun. Eləu kənə keyfə kənə yəkun. Allahın olmuş şeyləri, olacaq şeyləri və olmayanı, ha belə olsaydı necə olacağını bilməsidir. Və buyurur ki, BİHƏZƏ TƏMƏYYƏZƏ AN İLMİNƏ BİL MÜSTƏHİL Bununla da Allah Cəllə və Ələ mümkünsüzü bilməklə onun elmi bizim elmdən fərqlənmişdir. Və müəllif davam edərək buyurur ki, Və BİĞƏNNƏHÜ TƏĞƏLƏ ALƏ KÜLLİ ŞEYİN QADİR Bi qudretin, vahidətin, vücudiyyətin, qadimətin, bəqiyyətin, zətiyyə, mütəalliqətin, bi kulli mumkin fələm yücəd şeyun və la yücədü illə bihə. Buyur ki, ha belə uca Allah, bir olan, mövcud, qədim və bağı, hər bir mümkün ilə bağlı olan zatı qüdrəti ilə hər bir şey qadırdır. Hər bir şey yalnız onunla, var olub və var olmaqdadır. İmamlarımız uca Allahın bu sifətlərini tərif verərkən onun mövcud olduğunu deyirlər. Bunu da əsasən möhtəzillərə rəddi olaraq qeyd edirlər. Yəni, həmbəli imamları qatında bu sifətlər Allahın zatına əlavə olan sifətlər olduğunu deyirlər. Möhtəzillər isə bu sifətləri Allahın zatına qaytarırlar. Yəni, deyirlər ki, Allah zatı ilə bilir, zatı ilə qadirdir və s. Yəni, möhtəzillərə görə ilm, qüdrət, eşitmək, görmək kimi sifətlər deyilən bir şey yoxdur. Mütəkəllimlər qatında isə bu sifətlərə sifətul məani deyilir. Yəni, bu sifətlər onun lazımları və əsərləri vasitəsilə anlaşılır. Təbii ki, sifətin həqiqi mənası anlaşılmır. Onu lazımları vasitəsilə bilmək mümkün olur. Və həmbəllərin sifətlər barədə mövqeyi qeyd edildiyi kimi mühafizəkar mövqeydir. Yəni, hə Uca Allahın özünü vəsf etdiyi vəsflərlə vəsf olunacağını deyirlər və bu həddə dayanırlar. Yəni, sifətlərin təvil edilməsini icazəli görmürlər. Və biz elmin, qüdrətin və həyatın həqiqətini bilmədiyimiz kimi Uca Allahın qəzəbi, rəhməti kimi şeylərin həqiqətini də bilmirik. Ancaq bu şeylərin mənasını cümlənin məzmunundan anlayırıq. Misal üçün, Uca Allahın mərhəməti barədə gələn nasların məzmunundan Allahın öz qullarını mükafatlandırmaq istəyi ilə anlayırıq. Yaxud Allahın qəzəbi barədə gələn xəbərlərdə Allahın cazalandırmaq istəyini anlayırıq. Və artıq qeyd edildiyi kimi, rəhmət sifəti yaxşılığı tələb edən qədim sifətdir. Həmçinin qəzəb cəzanı yaxud intiqamı tələb edən qədim sifətdir. Həmbəllər qatında qədim olan bu sifətlər, feyli sifətlər hesab olunur. Və bu sifətlərin iki etibarı var, yəni iki cür məsələyə yanaşma var, mənşəyə etibarı ilə və əsərləri etibarı ilə. Mənşəyə etibarı ilə bu sifətlər uca Allahın zatında qaym olan qədim sifətlərdir və onun zatında həmin sifətlər yenilənmir. Ancaq əsərləri etibarı ilə həmin sifətlər, feyli sifətlər hesab olunur. Və bu səbəbdən də əşarilər qatında feyli sifətlər qədim yox, hədis hesab olunur. Yəni, onlar həmin sifətlərə əsərləri etibarı ilə baxıb, feyli sifətlərin hədis olduğunu demişlər. Maturdilər isə sifətlərə mənşəyə etibarı ilə, yəni uca Allahın zatında qaim olması etibarı ilə baxmış və onun qədim olduğunu demişlər. Yəni, uca Allahın ruzi verməsi, diriltməsi, öldürməsi bütün bu sifətlər feyli sifətlərdir. Ancaq bu sifətlər Uca Allahın zatında qaim olan qədim sifətin əsəri olması etibarı ilə hədisdir, yəni yenidir, sonradan ortaya gələndir. Uca Allahın zatında qaim olan sifət bütün bu şeyləri xususiləşdirən iradə, həmçinin təsir edən qudrettir. Bütün bu şeylər Uca Allahın qudreti ilə baş verir. Və artıq mütəkəllimlər qatında sifətin tərifində də qeyd edilib ki, onların sifətə yanaşması müxtəlif olmuşdur. Sifətlərin tərifindən biri də həqiqətin xaricində olan bir şeydir və bu da əşarilərin feyli sifətləri verdikləri hökümdür. Məturdilər isə feyli sifətlərin qədim olduğunu dedikləri zaman onun mənşəyə etibarilə qədim olduğunu demişlər və qeyd olunan şeyləri təkvin sifətinə qaytarmışlar. Həmbəllər isə feyli sifətlərin qədim olduğunu dedikləri zaman bunun mənşəyə etibarilə demişlər, çünki əhl-i sünnət firqələri Uca Allahın zatında yeniliklərin qaym olmadığını deyirlər və buna da yekdirlirlər. Yəni, bu məsələdə öz aralarında ixtilaf etmirlər. Həmbəllər qatında sifətlər təalluq etməsi, yaxud təalluq etməməsi itibarilə iki qismə bölünür. Birinci qism təalluqı olan sifətlərdir. Bunlar qüdrət, iradə, elm, eşitmə, görmə və kalamdır. İkinci isə təalluqı olmayan sifətdir. Bu da yalnız Həyat sifətidir. Yəni, təəllüqü olmayan sifət yalnız həyat sifətidir. Ancaq sifətlər o təəllüqatı etibarilə üç qismə bölünür. Birinci qism əqli hökmün qismləri ilə əlaqəli olan sifətlərdir. Əqli hökm vacib, mümkün və müstəxil olan şey deyilir, yəni mümkünsüz olan şey. Bu qismə elm və kəlam sifətləri daxildir. Çünki həmin sifətlər həm vacib, həm icazəli, həm də mümkünsüz olan şeylərlə təalluq edir. Yəni, misal üçün, Allah-u Teala vacib olanı da bilir, mümkün olan şeyləridir və həmçinin mümkünsüz olan şeyləri də dediyimiz kimi bilir. Həmçinin Allah-u Teala'nın kəlamı da bu üçü ilə bağlıdır. Allah-u Teala vacib olanı danışır, mümkün olanı danışır və həmçinin Mümkünsüz olanı danışmışdır. Ayətdə qeyd etdiyimiz kimi Allah taala mümkünsüz olan şeyi danışmışdır. Demişdir ki, əgər Allahdan başqa ilahlar olsaydı, bunlar fəsada uğrayardılar. Allah taala müstəxil olan şeyi də danışmışdır. İkinci qism yalnız mümkün olan şeylərə təllüq edən sifətlərdir. Bunlar isə qüdrət və iradədir. Qüdrət və iradə yalnız mümkün olan şeylərlə təllüq edir. Üçüncü qism isə görülən və eşidilən şeylərlə təalluq edən sifətlərdir. Bunlar isə yalnız eşitmə və görmə sifətləridir. Müəllif Uca Allahın qüdrəti barədə danışıb buyurur ki, Uca Allahın qüdrəti qeyd edildiyi kimi yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq edir. Uca Allahın qüdrət sifəti vacib olan, nə də mümkünsüz olan şeylərlə təalluq etmir. Və öncə qeyd edilən elmdən fərqli olaraq, qüdrət yalnız mümkün olan şeylərlə təəllüq edir. Və ümumiyyətlə, təəllüq deyildiyi zaman qəst olunan nədir? Misal üçün, ilm sifətinin məlum olan bir şeyi tələb etməsidir. Həmin məlum olan şey onun vasitəsilə yüzə çıxır, açılır. Həmçinin iradənin murad edilən şeyi tələb etməsidir. Murad edilən onun vasitəsilə xüsusləşir. Həmçinin qüdrətin məqdur olan bir şeyi tələb etməsidir. Qüdrət vasitəsilə Bir şey icad edilir, yaxud da ki, yox edilir. Və ümumiyyətlə, təalluq etibarı, yəni nisbi bir şeydir və zehnin xaricində mövcud olmayan bir şeydir. Məsələni biraz aydınlatmaq üçün misal çəkəyik. Misal üçün, biz deyirik ki, zəyd Muhammədin civarındadır. Zehnin xaricində mövcud olan yanına Zeyd və Muhamməddir. Ancaq biz cümlədə dedik ki, Zeyd Muhammədin civarındadır insanın zehninin xaricində mövcud olan yalnız zeyd və Muhamməddir. Civar kəlməsi isə, yəni onun yanında, nisbi, yəni eytibari bir şeydir. Yəni, zehnin xaricində civar adlanan bir şey mövcud deyil. Təalluq da təxminən buna bənzər bir şeydir. Yəni, misal üçün, biz deyirik ki, Allahın elmi vacib, mümkün və mümkünsüz, müstəxil olan şeylərlə təalluq edir, yəni onunla bağlılıq var. Və təalluq, əqli əhkəmlər olan vaciblik, caizlik və mümkünsüzlük ilə əlaqəli olan şeylərdəndir, onun cüzüiyyətlərindəndir. İmam Səffərin Rəximəhullahu Teala Ləvamül Anvaril Bəhiyyə kitabında buyurur ki, mütəəxir əşarilərin bəziləri qatında qüdrətin iki təəllüqü var. Suluhi təəllüq və o da əzəli təəllüqdür və təncizi təəllüq deyirlər ona. O isə hədis olan təəllüqdür. Yəni, hansısa bir şeyin baş verməsi anında onun iradəsi ilə bağlılığı olan bir təəllüqdür. Həmbəllər isə bu cür təfsilata varmamışlar və onların qatında da buyurur ki, bu cür təqsimat yoxdur. Və qüdrət sifəti qeyd edildiyi kimi, vacibül vücud və mümkünsüz şeylərlə təəllüq etmir və yalnız mümkün olan şeylərlə təəllüq edir. Və bu səbəbdən uca Allahın qüdrəti barədə gələn naslar, Yalnız mümkün olan şeylərə əhatə edir. Misal üçün, uca Allah Quran-ı kərimdə inna allaha ala kulli şeyin qadir dediyi zaman, burada qəst olunan məna Allah hər bir mümkün olan şeye qadirdir mənasını ifadə edir. Allah hər şey qadirdir deyildiyi zaman yəni Allah hər bir mümkün olan şeylərə qadirdir mənasını ifadə edir. Çünki Allahın qüdrət sifəti vacibul vücud və mümkünsüz, müstəxil olan şeylərlə təalluq etmir. Yəni, əgər bir ateist, yaxud dinsiz, sənə belə bir sual versə ki, Allah özü mislində bir ilah yarada bilərmi? Yaxud da ki, bizdə yayxın olan bir sual versə, Allah özünün də qaldıra bilməyəcəyi daşı yarada bilərmi? Bu halda sənin cavabın belə olacaq. Deyəcəksən ki, qeyd edilən bu şeylər, mümkünsüz şeylərdir. Uca Allahın qudrləti isə mümkünsüz olan şeylərlə təalluq etmir və həmçinin vacib olan şeylərlə təalluq etmir. Ancaq sən deyə bilərsən ki, Uca Allah insanların təsəvvür edə bilməyəcəyi qədər əzəmətli bir məxluq. Ən əzəmətli məxluq olan əl də böyük bir şeyi xalq etməyə qadirdir. Həmçinin Allahın qudrləti dediyimiz kimi vacibul vücudla təalluq etmir. Yəni Uca Allahın qudrləti onun Özünü yarada bilməsi, yaxud özünü yoxa çıxarması kimi şeylərlə təllüq etmir. Əgər biz uca Allahın qüdrətinin vacibül vücud ilə təllüq etdiyini desək, bu zaman Allahın özünü icad etməsi, yaxud yoxa çıxarması ilə bağlı olacağını demiş olaraq. Və əgər özünü icad etməsi ilə təllüq etdiyini desək, bu halda hasil olanın baş verməsini gərəkdirəcək. Yəni, artıq Allah taala mövcud olan varlıqdır. Bu isə təhsil-ül-həsili tələb etməkdir. Dediyim kimi, çünki Allah mövcuddur və onun özünü icad etməsində bir məna yoxdur. Ancaq əgər Allahın özünü yoxa çıxarması ilə təllüq etdiyini desək, bu zaman vacib olanın həqiqəti dəyişəcək. Çünki vacib-ül vücudun həqiqəti, yoxluğu qəbul etməməsidir. Və bununla da məlum olur ki, Allahın qüdrəti yalnız mümkün olan şeylərlə təllüq edir. Və müəllif sonra buyurur ki, var olmuş və var olmaqda davam edən hər bir şey onunla mövcud olur. Yəni, keçmişdə və hazırda mövcud olan, həmçin gələcəkdə mövcud olacaq hər bir şey qüdrət sifəti ilə ortaya gəlir. Bütün ortaya gələn və yoxa çıxan şeylər Allah taalanın qüdrəti ilə baş verir. Və sonra buyurur ki, وَبِأَنَّهُ muridun مُرِيدٌ بِإِرَادَتِنْ وَاحِدَتِنْ ذَاتِيَّتِنْ قَدِيمَتِنْ بَاقِيَّتِنْ مُتَعَلِّقَتِنْ بِكُلِّ مُمْكِنْ Həmsinin uza Allah bir olan zatı, qədim və baqi hər bir mümkünlə bağlı olan iradə ilə istəyəndir. Uza Allahın iradə sifəti həmsinin qüdrət sifəti kimi yalnız mümkün olan şeylərlə təllüq edir. Və sonra müəllif buyurur ki, وَبِأَنَّهُ تَعَالَ حَيٌّ بِحَيَاتٍ وَاحِدَتٍ وَجُودِيَّتٍ وَقَدِيمَتٍ ذَاتِيَّ Həmçinin uca Allah bir olan vücudi, qədim və zatı həyatla xəyidir, diridir. Uca Allah qədim və zatı həyatla vəsf olunur. Və bu sifət mədun deyil, yəni var olan sifətdir. Alimlərimiz buyurmuşlar ki, həyat digər sifətləri səhihləşdirən sifətdir çünki misal üçün bir varlığın alim, qadir, irada sahibi olması üçün onun diri olması lazımdır. Bu səbəbdən demişlər ki, həyat sifəti digər sifətləri səhəyləşdirir. Və sonra müəllif buyurur ki, və bi'nnehū təala samī'un basīrun bi-səmi'in və basarın qadīməyn zātiyyeyn vujūdiyeyn muta'alliqeyn bi-kull məsmu'in və mubsar. Həmçinin uca Allah Hər eşidilən və görülən şeylərlə təllüq edən qədim, zatı, vücudu eşitmə və görmə sifətləri ilə eşidən və görəndir. Uca Allah eşitmə və görmə sifətləri ilə vəzif olunmaqdadır. Və bu sifətlər də qədimdir, zatı sifətlərdir və vücudi sifətlərdir, yəni mövcud olan sifətlərdir. Və bu sifətlər hər bir eşidilən, Və cörülen şeylərlə teallüb edir. Bununla da bugünkü dersimiz başa çatır. Müeffəq edən Allah'tır. Celle və alə. Ve əkhiru dağvânə enilhamdülilləhi rabbil alemin.